Echail nagusia, zurekin entzageta. Bi milata urtarrilaren lehenetik, frantxes banketxe gehienek beren zerbitzuen prezioak hemendatuko dituzte. Goratzean diena, konduen atxikitzeko dokudeak eta gastuena izanen da. Banketxeetako bezeroen defentsa elkarteko zer zmet jidazkari nagusiak errandigunaz, gutun baten bidez ezestatzen alko dira legalki, fres hemendaketa hauek, seitasunak emanen dizkigu.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 Eta irungo hiria zinema areturik gabe gelditu da, hiri erdianko katuatzen zinebox mendibil aretoa dute eta bederatzi langile kanpoan gelditu dira. Guzi horiek aipatu aintzin, haro zurekin, Charlotte? Bai, eta jakitzazia, haro izsigarri edera ipatzen dutela egungo, hodeiak eta hundesa gertuko, temperaturek gozo izanen dira, hogei, gradoraino egoko baitzira. Erran bezala, Frantziar lurralde osoan, 1000 bederatzeruntai duro goita amazazpiaz geroz behartuak gira banku baten ukaiterat, bankuek berek finkatzen dituzte beren zerbitzuen pretzioak, estatuak ez du eskuas hartzen hortan. Naiz eta 2000 abosteko lehensei hilabeteetan banku gehienek euneko zazpiko beneficio emendatzea agertzen zuten, bezeroek gastu berriak jasan beharko ditugu. Horietan, konduen atxikitzeko fresak, bi euro eta bi euro eta erdi artean hilabetero. Hau, fube bankuen erabiltzaileen defentsa elkarteko Serge Maître idazkari nagusia koroiratarazi dugu legalki posible dela emendaketa hau ez onartzea. C'est dans le code monétaire et financier qui est prévu le pouvoir de refuser la nouvelle tarification. C'est l'article L312 du code monétaire et financier car celui-ci dit que si l'on ne tarification expressée, eh bien, elle sera résumée en tant que consommateur, pour pouvoir donner notre On est en droit de refuser la tarification, et sans doute certains vous diront êtes en politique, vous devez partir. C'est faux et la loi e ne donne mais on est en droit aussi de rester tout en refusant la tarification. Banketzeko zuzendariari bidali behartzaio ziurtatu gutun bat urtarrilaren lehenaintzin, idatzi behartzuen testu atxemaiten alduzue afu belkartearen Facebook orrian. Eta departamentuko euntairu etxalde mendigoreneko sailkapenetik kanpo utziak izan dira berriki, eta ondorioz, ize delako laguntzen parte handi bat galduko dute. Erran behar da, Euskal Herrian, bi herri baizik Larraina eta Santagrazi, ez direla osoki mendigorena bezala sailkatuak. Ataik, larogoitairuko prefetaren manuz, mendigunean sailkatuak diren herri batzuetako beste euntalarogoitama boste txaldek, beren kokapenak ondutan harturik mendigoreneko laguntzak unkitzen zituzten. Duela hilabete zonbait, ize delako laguntzen baldintzak berrikusiak izan zirelarik, baztertua izan zen larogoita manu berezia, eta hemendik landa jasan dira erabaki horren ondorioak. Kasu hortan den gamere zigako filipoti hartzein laborariak erabakiaren logika eskasa azpimarratu digu. Usu, herri paketetan herriko txia meia pin karikan, eta etxauetan zia I sangüterko bergitatuen egitena uh, problema hortan gainen uh, biajnon i sangüterko uh, au plateau de l'iers uh, avons 1000 m attenduc eta ua akuzai uh, etchekada n quartier uh, wattuc eta buzbardek uh, ber altitudan uh, lesquem eta lesquem mehia uh, hanbitu 1000 m han ua hautu muntanya bat zanduk eta akuzeko laboaia kor plateau de l'iers signalan bai hook hooke muntany ulat Mm -hmm. hebeun chivunos de colage espitia quartier la calgare contre en han lesqueme tapot de l'irso et navava tarta tout et a geitutuk en ber altitude eta ta bon ham flagrando quoi e, est-ce que batte logique et léger hortan laborari sindikatuek erabakia salatzen dute eta gehitzen dute askuntza eta mendiko laborantzak ezagutzen duen egoera ikusirik, orainik gehiago dela mendiko laborantza, gehiago ahulduko dela barkatu mendiko laborantza. Nafarroako parlamentuak bestalde erabaki lege baten kontra joan da Madril, legea joan den apirilekoa da, ezagutza eta herreparakuntza eskaintzen die eskuin muturreko edo poliziaren bortizkerien biktimei mila behatzen da berrogoita markadatik ona. Hau ez da Espainol gobernuaren gustukoa eta lege Nafar kontrako errekurtso bat pausatuko du auzitegi konstituzionalean. Emaiten duen arrazoina, eskubide estatu baten garantiak altetzen dituela, ez direla, olako aferak lege baten bidez trenkatzen, baina nauzien bidez. Legea iruinako parlamentuan bozkatu zelarik, Izquierda Unida edo esker proposatua zuen, eta alderdi politiko guziek bat zuten eskuinak ezik. Kultura Munduko 130 talde edo pertsona bildu dira bestalde urtarrilaren 9 Euskal presoen eskubiden alde eta dispertzioa salatzeko Bilbon eta Baionan eginen diren sustengoa izustengoa adierazteko mugitu daitezen harriak lemapean eginen dira manifestaldiak eta sustengatzaileen artean dira Ametsartzaius bertsolaria, Pirritxe eta Porrotz, Mixelaire, Fermin Muguruza, Gatibu, Bendeta, berritxarrak edo Kentzazpi taldea. Eta ajak zionegu berri diren gertakariek giardokitze frango sortu dute dutekortxikan berean, baita ere frantzia guzian, suhiltzaileen kontrako erasoa eta ondotik izan diren manifestaldietari glanda, komunikabide eta politikari batzuen laburbiltze erresak izan dira nahasmen iturri. Bainan, azpimarratzekoak dira enfrentamendu egoeratik ateratzeko, berriki autatuak izan diren autetxia bertzaleek, komunitate ezberdineko ordezkariekin batera hartu dituzten iniziatibak. Jil Simeoni eta Jangi Italamoniren inguruan Kortzekako Parlamentuan bildu direnen autetxi eta Musulmanoen komunitateko ordezkariek bat egindute suhiltzaileen erasoitzaile eta Musulmanoen otoitzguneko erasoen baztertzeko eta salatzeko rangita lamoni entzunen dugu 8 eta arditako berri sailean Irungo iria sinemare Torrigabege gelditu da, iri erdian kokatua zen Cinebox Mendibilaretoa echi dute 9 lan gile kanpoan gelditu direlarik. Irunen 80. amarkadan hiru sinema aretu ziren eta hemendik da, filma baten ikusteko iri erditik bost kilometrotara den merkata algunerat joan beharko da jendea Aitor errazkin. Ez dira gara ionak irungo hirian, irurogoita bos mila beiztarle, gipuzkoako bigarren hiri populatuena, euneko amaboskakotz bosteko langabezia jasotzen du. Gipuzkoako altuenetarikoa. Honekin batera urrian martin dozenea aterpetxea itxi behar izan zuten, eta aste honetan hiri ardianko katua zegoen bakarra ateak itxi ditu. Krisi ekonomikoak eragina izan du zinema honen itxierarekin dueela amabi urte aateak zituen, baina azken urteetan ikusleen kopurua geozeta a apaagoa zen. Filma baten ikusteko sarrera zorzi eurotan zegoen gutxi gorabera. Garestia ikusleen esanetan. Irungo mehendibiliko sininemaren itxierarekin bederatzi langile kalean gelditzen dira. Isabel Corral, UGT sindikatuko kidea eta langileen ordezkaria. Ei, vamos a liquidación porque era e... Gukal izan dugun guztia egin dugu. No, ba, no, no, hau bideratzeko. No, y... Eso sí, por trajados, no los trabajadores. No, sí, porque no me he intentado todo, no he sido hablar alcalde, no he hablado con. Sí, en dunekin bildu gara, irungo alkatearekin ere. Hacen ese cargo del cine. Ya no es un nosotros, el hartzea zen gure helburua. porque es un poco Bergonzoso, que el próximo año, ozea, 2016... Datorren ortean donostia, donostia 2.000 masei, zio, Europako iriburu grande, kulturala izango da, no eta irun, gipuzkoako pikarren hiri handiena izan pena, da, zinen barik ez penagarria da. Aste arte hontan, kaleratzea giriak izinbetu zituzen, egun tristea dudarik gabe, ama bihurtetan lanen egon diren langile guztiendako. Urtarrelaren amairutik landa, ustuko dute bera, Cinebox Cinema Aretoa. Baionako Doju dohuf eskaladaguneak ateakidekiko ditur darrilaren amaseian iru hilabeteko obren ondotik jende guzia, gomi da irurogoi bloketan eskalatzerat joaiteko goizeko amarretatik landa idekia izanen da, publiko zabalari erran bezala eta urririk eta futbol itzordu, itzordu zonbait atxalde untako lehenik beraz atxaldeko lauetan Real Madriden kontra hariko da Donostiako erreala, seiak eta erditan Eibar Gijonen kontra eta eratxeko sortziak eta er bitan bigoko zeltaren kontra bilboko atletik taldea eta informazio praktiko bat berrisaila bukatzeko ak baturri euskal koste hirie elkargoak autobus zerbitzu berezia eskaintzen baitu urtats gauerako behatetatik goizeko seietara etara Octo deitu zerbitzua izanen da autobusak 3 kokatuak izanen dira miarritzeko herriko etxean bidarteta angelurat buruz dioaiteko. angelun beste gune batzean parean angelun gaindi jendea pausatuko duena eta baionako herriko etxean barbaiona bokaletarnose eta hiribururat joaiteko